Bine ați venit la știința.info, locul unde știința se discută informații și neserios la fiecare două săptămâni. Eu sunt Cristi. Iar eu sunt Andrei. Astăzi este 10 februarie 2008 și o să vorbim despre auzul la insecte, muzică cosmică, spume inteligente, recunoașterea automată a imaginilor și despre ceea ce ne motivează în alegerea cadourilor. De asemenea, în final, mai pe larg, despre neuronii o deci rămâneți cu noi, conectați pentru a privi lumea cu alți ochi. Chiar aici, la știință.info Bine te-am regăsit, Cristi! Bine te-am găsit! Un pic cu întârziere, dar au fost evenimente importante sub formă de amigdalită la copii. <laughs> Răceală! Lasă că vine primăvara! Vine primăvara și o să fie frumos și soare! Sperăm. Îi dăm drumul? Îi dăm drumul. Ei hey Andrei, și ce ne-ai astăzi? Uh, unul din subiectele care mă fascinează și anume capacitatea algoritmelor de computer de a reproduce lucruri simple pentru un creier uman. Mai bine spus, incapacitatea lor. Exact. Și exemplul clasic este tocmai capacitatea de procesare vizuală a creierului uman. Lucru pe care noi îl luăm de la sine înțeles. Dar care e foarte eficientă. Care este extrem de eficientă. Computer. Deci un computer nu este în stare să ajungă la nivelul unui copil de 2-3 ani. Iar exemplul care, ca să înțelegem un pic diferența între gândirea, calculatorului și cea omului. Așa. Ex, exemplu, în general, problema este să recunoști o anumită formă într-o anumită imagine. Exemplele clasice sunt cu scaune, cu mașini sau cu avioane într-o fotografie. Lucruri pe care copiii le învață la una jumate. Lucruri pe care copiii la 2-3 ani nu au nicio problemă, da. dar dacă formulezi problema un pic diferit, da. copiilor le vine mult mai greu una din probleme formulate este să numeri câte scaune sunt într-o fotografie. Da. Pentru că un copil îi trebuie să ajungă la 6-7 ani ca să le numere. Recunoașterea scaunelor e imediată. E imediată. Pe pe imediată. Pe dar număratul o până la 4 sau 5, lucru pe care un calculator îl face natural. Deci, cu alte cuvinte, la un calculator e invers. E recunoaște foarte greu scaunul, dar dacă recunoaște unul, după aceea poate să le numere ușor. De fapt, sunt niște rezultate recente de către niște cercetători de la Massachusetts Institute of Technology care au ajuns la concluzia că algoritmii de calculator, da? care erau antrenați în scopul recunoașterii imaginilor, sunt mult mai slabi decât lumea credea. O, oh, cu alte cuvinte, ei sunt în stare să facă algoritmi mai buni. Uh, nu, deci algoritmii care există, despre care toată lumea îi știe și despre care se credea că au un anumit standard de calitate, deci sunt în stare, să zicem, în 80% din situații să recunoască obiectul. Algoritmii sunt proști, i-au testat algoritmii respectiv, să uh, înțeleg. Metoda standard de testare da. este faptul că există niște imagini clasice da. care au fost fotografiate de către cei de la Stanford, da? Care sunt publice da? și toată lumea își testează algoritmii pe imaginile publice. Deci, cu alte cuvinte, și un individ din România care are o idee genială poate să intre pe site-ul respectiv și să-și testeze algoritmele pe aceleași poze. Și, în funcție de rezultate, poate imediat să-și compare programul lui comparativ cu alte programe. De la Massachusetts sau de la Google. Și ei făcuseră un program. Da care testat pe această bază de date era foarte performant Așa. și ei aveau senzația că e foarte puțin performant. Da. Și după ce s-a uitat mai bine în baza de date, da. baza de date, în cazul ăsta au fost experimente pe mașini, fotografii cu mașini și cu avioane, obiectul de detectat era întotdeauna centrat și fotografia din față, în majoritatea cazurilor. Așa vor un creier uman în realitate nu are nicio problemă să recunoască o mașină și din spate, și din laterală, și de aproape, <laughs> și cât de pus în colțul imaginii. De în momentul în te... care au încercat să facă un set de imagini care corespunde unei experiențe vizuale normale, mai reale? mai reale, rezultatul a fost că algoritmii cunoscuți erau mult mai slabi decât erau oficial estimați. Deci, cu alte cuvinte, suntem încă departe de recunoașterea automată a imaginilor pe computer. Deci, realitatea este că pot recunoaște atâta timp cât există o informație clară despre direcția și dimensiunile aproximative. Sunt incapabile să recunoască forme care sunt un pic lipsă, da. și forme care sunt puțin definite. Deci sunt foarte eficiente, să zicem, să recunoască un scris uman. Dar conceptul de scaul, ceva care are un picior, două, sau trei, nu e clar, are spătar, nu are spătar. Sau scrisul de tipar. Computerele sunt bune la recunoaște scrisul de tipar. Da. Pentru b că b sunt formea forme standard. B b dar, omului, direcționalitatea sunetului este destul de ușor de explicat. De ce? Pentru că uh, lungimea de undă a sunetului este de destul de mare. Depinde, desigur, de frecvență, dar uh, poate să fie de un metru, de exemplu, sau câțiva zeci de centimetri. Uh, iar distanța dintre urechile umane este destul de mare, să zicem vreo 20-30 de centimetri. Ceea ce înseamnă, practic, că cele două urechi poate să fie sensibile la diferența de fază a sunetului și din cauza diferenței de fază îi poate să sună, spună dacă sunetul vine din partea stângă sau din partea dreaptă vorbind pe larg desigur, asta poți explici foarte ușor e cum a spune că ajunge la urechea din dreapta puțin mai târziu decât a ajuns la urechea din stânga și bazându-se pe informația asta poți să vezi din ce direcție poți, poți să auzi din ce direcție vine sunetul la insecte însă e o problemă foarte, foarte fundamentală foarte mare și anume, insectele sunt mici, iar distanța dintre urechile lor este de asemenea foarte mică, poate să fie mai mică decât un milimetru. Și la ora actuală nu par să existe mecanisme biologice care poată să detecteze diferențe de fază așa de mici. Deci, diferențe în timp. Sunetul ajunge la urechea dreaptă și ajunge aproape instantaneu la urechea stângă. Și atunci oamenii de știință s-au întrebat cum detectează insectele din ce direcție vine sunetul? Pentru că nu mai așa de ușor ca la oameni sau ca la animalele mai mari. Și s-au făcut un studiu și s-au uh, descoperit o grămadă de mecanisme pe care insectele totuși le folosesc să afle din ce direcție vine sunetul. O să spun acum numai câteva din mecanismele pe care le-am găsit în acel articol, deși de câte ori citesc uh, și aflu cât de diversă este lumea biologică, am aceeași senzație pe care o am și atunci când citesc ceva referitor la diversitatea biologiei moleculare. Este practic ca și cum aș vedea cu ochii mei că într-adevăr natura a încercat milioane de posibilități, a încercat milioane de principii fizice și că le-a ales pe acelea de succes. Este practic ceea ce spunea Darwin. Acum a revenit la problema cu insectele. Am găsit acolo câteva mecanisme pe care am zis, uite, sunt interesante să le împărtășesc și cu voi. Există insecte care au numai o singură ureche și totuși poate să detecteze direcția sunetului. Foarte interesant. De ce? Pentru că urechea are o cavitate rezonantă, cum are de altfel și urechea umană, în care se produce un ecou, iar ecoul este diferit în funcție de din ce direcție vine sunetul. Pentru că cavitatea cea rezonată este asimetrică, dacă vine dintr-o parte ai un ecou, dacă vine din cealaltă parte e un alt ecou. Și desigur că în cursul evoluției, în cursul vieții insectelor, insectele învață să asocieze direcția unui sunet un anumit tip de ecou. Există alte insecte care au două urechi, dar au un canal între cele două urechi, în așa fel încât sunetul care lovește, de exemplu, urechea dreaptă, trece și prin canal și ajunge și la urechea stângă. Din cauza asta, însă, amplitudinea care apare la urechea din dreapta este mai mare decât cea de la urechea din stânga. Și în felul ăsta, iarăși ele sunt în stare să vadă din ce direcție vine sunetul. O a treia metodă pe care am uh, întâlnit-o a fost faptul că unele insecte au pur și simplu cele două urechi diferite. Sunt diferite. Și atunci, dacă urechea sunetul ajunge la urechea din dreapta, dă un anumit tip de sunet, iar dacă ajunge la urechea stângă, dă un alt fel de sunet. Și deci, din nou, ele sunt în stare să, să vadă din ce direcție vine sunetul. Cercetătorii, respectiv despre care vorbesc și pe care încă acum nu știu să i numesc, pentru că după cum te-am spus, am uitat foile acasă. Ah, mi-am adus aminte, sunt niște cercetători din Danemarca. I-au făcut și experimente și au făcut experimente în laborator. Însă, din nou, aproape ceea ce spuneai și tu și la recunoașterea de imagini, au remarcat un lucru similar uh, și anume poate că este ușor ca și noi să construim astfel de sisteme care să detecteze direcția sunetului în laborator pentru că insectele respective au fost puse în camere în care era liniște știi? însă cum poți să faci astfel de sisteme ca să funcționeze în lumea reală unde insectele sunt printre frunze, unde se aud zgomote dintr-o parte și din alta și totuși insectele sunt în stare să recunoască din ce direcție vine sunetul. Ei uh, spun lucrul ăsta foarte răspicat, este poate ușor de înțeles în laborator, însă în viața reală va fi foarte greu să înțelegem cum funcționează totuși acest sistem. Iar uh, aplicația practică, probabil că îți dai seama care va fi, este vorba de uh, oamenii care nu aud foarte bine, și care folosesc în general anumite microfane care amplifică sunetul pe care îl duce la ureche numai că acele microfane sunt foarte sensibile la zgomotele care sunt din apropiere iar ceea ce vor să construiască oamenii de știință sunt așa anumitele microfane direcționale pentru aceste persoane în așa fel încât acele microfane să capteze în mod special sunetul care vine de la o distanță, deci dintr-o anumită direcție iar, desigur că acei oameni de știință care au investigat insectele se uită și în posibilitățile de a aplica practic această informație în a construi astfel de microfoane direcționale pentru oamenii care nu aud foarte bine în așa fel încât sune de din jurul lor să nu mai fie captate puternic. Văd că te uiți cam lung la mine? mă uit nu, deci chiar mi-a plăcut, sună interesant. Pentru cei care nu știau un comentariu în plus, ar fi că noi folosim foarte mult informația direcțională în creierul uman și anume creierul, de fapt, ceea ce face va defaza unul din sunete relativ la celălalt da. astfel încât sunetul dintr-o anumită să se suprapună perfect da. și după aia face ceea ce în fizică se cheamă o integrare astfel încât practic sunetul din o anumită sursă este amplificat da. restul sunetelor sunt Dispar în zgomot și astfel încât de aceea oamenii pot să audă foarte ușor o, o singură persoană cu care discută într-un mediu relativ zgomotos. Un fel de procesare inteligentă a semnalului. Nu e. Procesarea este exact același lucru care îl faci tu cu un lock-in amplifier. Este exact același principiu. Este defazarea până se suprapun perfect. Sunetul util este amplificat. Iar celelalte alte... sunt, eliminate sunt eliminate pentru că se suprapun și nu sunt în fază. Da. Deci este <laughs> un mecanism folosit de urechea umană. Și comentariul care este iarăși sare în afara subiectului emisiune, Întâmplător citeam că sunt pasionat dacă pentru cineva care merge pe bicicletă și ascultă muzică sau... Merge cu mașina și ascultă muzică Și ai căștile în ureche și vrei totuși să auzi ce se întâmplă afară Da În momentul în care îți bagi căștile în urechi știi și tu că nu auzi Da Au început să apară în America, sunt extrem de scumpe Da Căști în care transmisia sunetului Da Se face prin intermediul cartilagilor și a oaselor Astfel încât aceste căști sunt prinse de urechi și nu băgate în urechi astfel încât poți să asculti și muzica și să auzi și sunetele de afară dar muzica de la căști vine prin oase nu mai, nu mai trece prin ureche da îți <laughs> facem asali la oase <laughs> și tu cu ce o să ne încânți? Iarăși un domeniu în care îmi place Ceva la interferența dintre studii de economie și psihologie umană Să auzim, să auzim. Este ceea ce ne motivează în alegerea cadourilor Păi să-l facem pe celălalt fericit De fapt, cercetarea a fost cu privire la cadouri de ziua Sfântului Valentin Care e un obicei catolic Și care, care, e, câteva... care e foarte popular și în România și anume s-au vrut să vadă ce, ce ne motivează, când, în care moment al cumpărării cadourilor suntem despuși să dăm mai mulți bani. Era un studiu de marketing. <laughs> și concluziile au fost foarte interesante din punct de vedere al marketingului. Și anume că atunci când ne aflăm foarte aproape de eveniment și suntem sub presiunea, trebuie să cumpărăm Ceea ce ne preocupă cel mai mult da? este dacă cel care îi face în cadou va fi nemulțumit sau dezamăgit. Și în aceste momente suntem dispuși să dăm oricât pentru a evita dezamăgirea celuilalt. Am înțeles. Și dacă avem timp, și dacă luăm din timp câteva săptămâni, luăm în câteva săptămâni cu câteva luni în urmă, focusul se schimbă către aspectele pozitive. Adică ceva care să fie o experiență plăcută. Hai să mă gândesc așa. Eu la vară vreau să îmi un bilet pentru o vacanță. În Grecia, să spunem. Dacă îl cumpăr de acum, acum gândești și cum gândești dacă îl cumpăr cu o săptămână înainte? Dacă îl cumpăr acum, vei fi tentat de către reclamele care spun o vacanță de neuitat. Mă gândesc că o să fie o vacanță de neuitat, frumoasă. Deci neuitat. te gândești să fie o experiență care să-ți dea niște amintiri plăcute. Și dacă îl cumpări cu o săptămână înainte, pe ultimul moment? Pe ultimul moment, simplu pe orice, numai să nu iau țeapă. Deci, care realmente contează, din punct de vedere al celor care fac marketing, cum faci un catalog care îl vinzi în februarie pentru vacanțe din, la vară, și cum faci reclamă pentru un site care, de internet care face vânzări de bilete pentru săptămâna viitoare? Ultimul minut, da. <laughs> Frumos, știu Cine. acum. Să am venit cu o altă poveste scurtă și de fapt și cu niște sunet pentru că mai târziu o să pun o melodie a radiațiilor cosmice. De fapt o poveste scurtă despre cum niște artiști au reușit ca să transforme un detector foarte scump de particule cosmice într-un fel de instrument muzical și cu ajutorul lui să facă muzică din radiațiile cosmice care rovesc neîncetat pământul. Despre ce este vorba? Este vorba de un detector foarte scump care este în construcție, nu este încă complet terminat, și care vrea să detecteze așa numita materie întunecată. Am mai vorbit despre materia întunecată. Știm că ea se detectează gravitațional, o vedem în mișcarea galaxiilor, o vedem în curbarea razelor de lumină. Știm de asemenea că este cam de 5 ori mai multă decât materia obișnuită, însă nu știm ce este. Dintre multele teorii care încearcă să explice din ce e făcută această materie întunecată, există una care spune că este făcută din particulele care se numesc în engleză WIMP, Weakly Interacting Massive Particles, particule masive care au o masă foarte mare și care interacționează foarte puțin cu materie obișnuită. Aceste particule ar fi de fapt masive și atunci ar circula cu viteze mai mici, pe de altă parte, ar interacționa cu materia obișnuită, nu numai prin gravitație, dar foarte puțin și cu ajutorul interacției slabe. Ceea ce le face detectabile. Pentru că altfel, dacă ar acționa numai gravitațional, ar fi într-adevăr foarte greu de detectat. Dar pentru că ele interacționează în principiu și prin interacție slabă și în mod special cu nucleele, produc o interacție foarte, foarte slabă, dar totuși detectabile, la limita detecta detectoarelor noastre. Iar un astfel de detector se construiește în prezent uh, și el încearcă să, să detecteze aceste particule VIMP. Uh, pe, ideea, pe ideea următoare. În mod normal, particulele care uh, vin din spațiu cosmic, radiațiile cosmice, interacționează cu materia în două feluri. Interacționează fie cu electronii care sunt în atomi, fie cu nucleele atomilor. Particulele VIMP interacționează slab, însă în principal cu nucleele atomilor. Cele mai multe particule care vin în spațiu cosmic interacționează însă cu electronii și atunci ele dau un zgomot foarte mare în detectoarele care există. Iar detectorul despre care vorbesc acum e construit special, e construit din cristale de siliciu uh, și germaniu, dacă nu mă înșel, care, mă rog, sunt acoperite cu un strat supraconductor deasupra, au proprietăți tehnice deosebite, sunt răcite la vreo 50 de microkelvin să n-aibă zgomote termice și așa mai departe, însă aceste detectoare sunt, sunt construite în așa fel încât să poată să detecteze în același timp nu numai ionizarea pe care o lasă radiațiile cosmice în detectoare dar și lumina pe care o dă, pentru că în mod normal când ai uh, radiații cosmice, particula din radiații cosmice interacționează cu detectorul și îți dă un mic flash de lumină, o mică scânteie luminoasă, detectoarele asta detectează în același timp și ionizarea pe care o lasă în urmă, iar cu ajutorul celor două numere, ele poate să, pot să facă diferența între radiațiile cosmice care interacționează cu electronii și radiațiile cosmice care interacționează cu ionii. Și în felul ăsta poate să elimine toate radiațiile cosmice care interacționează cu electronii și să se concentreze numai pe radiațiile cosmice care interacționează cu nucleele atomilor. Și bineînțeles, aștătorii speră ca dintre nenumeroatele particule din cosmos care interacționează numai cu nucleele să detecteze aceste eluzive particule vimp care ar uh, face materia întunecată. Desigur detectorul este în construcție foarte scumpă, se așteaptă rezultate peste nu știu câți ani, numai că iată că un, un artist i-a venit ideea foarte frumoasă, ca să spun așa ca să construiască din acest detector un instrument muzical De ce? Pentru că oricum detectorul detectează o grămadă de radiații cosmice care se lovesc de el E de fapt sensibil la toate Știi? Și atunci așa a spus el În primul rând pot ca să văd ce fel de particule interacționează cu, cu detectorul, și apoi pot ca să văd și care este energia acestor particule. De ce nu pot să cuantific asta într-un fel de melodie? Și anume să spun, energia, nu, și anume să spun, tipul de particulă care vine în detector de frecvența sunetului dintr-o melodie, iar amplitudinea sunetului din melodia respectivă este dată de energia particulei incidente. Cu alte cuvinte, fiecare particulă care lovește este, produce un mic sunet de o frecvență dată de uh, tipul particulei și de o aplitudine dată de energia sa. Și practic, detectoarele respective sunt ca niște tobe pe care particulele cosmice încep ca să bată. Și în felul ăsta, practic, noi reușim să auzim radiația cosmică care lovește acel detector. Pentru ca să vezi cum se aude, am pregătit o mică înregistrare și am să o rulez acum. două subiecte mai ușoare despre cercetări interesante, surprinzătoare. Da? Acum aș reveni la ceva mai legat de tehnologie cu aplicații practice și anume materiale inteligente care au memoria formei. Știi ce e un material cu memoria formei? După câte mi-aduc aminte, am fost o saudată la televizor despre niște antene care se trimit în spațiu când sunt pe Pământ uh, sunt împachetate și odată ce ajung în spațiu cosmic datorită schimbări de temperatură nu mai știu, se desfac exact la forma care trebuie. Da, asta este și în principiu există trei metode principale de a reveni la formă. Una din ele este temperatura, da. un material care oricât de tare a fost deformat, când este încălzit peste o anumită temperatură de activare revine la forma originală Da. Cealaltă este electrică. În momentul în care e un câmp electric destul de puternic este aplicat materialul, va reveni la forma originală. Și cea de-a treia despre care o să discutăm astăzi sunt materiale care își revin la formă atunci când un câmp magnetic este aplicat. Așa. Aș vrea mai întâi, deci în principiu, de cele materiale de genul ăsta? au aplicații în diverse domenii de genul, nu numai în cercetare spațială, ci lucruri mai practice, de genul biologie. Da. De exemplu, se introduce ceva într-o arteră care la un moment dat apeși pe un buton și face PAC și revine la forma. Se, din general sunt niște tuburi care ar trebui să dea forma arterei, care sunt împachetate strâns, sunt introduce și după aceea ele își revin și distanțează și deschid artera. Ca să nu se blocheze artera. Ca să nu se blocheze. Da, da, Sau da. sunt în domeniul micropoziționării mecanice în tot felul de senzori și actuatori. Da, da. În general materialele acestea sunt scumpe și nu toate metodele de activare sunt compatibile Potrivite. cu aplicația. De exemplu, nu vrei să aplici un curent electric intens în corpul uman. Și <laughs> este vorba despre cercetări pe un bază de un aliaj de nichel, mangan și galiu, da? care sunt cunoscu aliajul, cristalele de, de acestui aliaj, erau cunoscute, că își revin la formă, și sunt capabile să facă schimbări de formă de aproximativ 10% în câmp magnetic. Câmpul magnetic e un, o metodă foarte atractivă pentru că poate fi făcută la distanță. Uh -huh. Și, în general, este, există puține riscuri de incompatibilitate cu vreo aplicație. În general, schimbările de temperatură nu sunt poate nu sunt cele mai atractive. Dar cum este cu câmpul magnetic? La aplici o singură dată și refine la formă și după aia poți să iei magnetic sau trebuie da, să păstrezi? Da, ce și -a revenit la formă a eliminat câmpul magnetic. E, rămâne. Ceea ce au făcut cercetorii în cazul ăsta sunt, este un grup de Northwestern University este să depășească faza de cristal. Cristalele sunt scumpe, sunt mici. Sunt dificil de obținut în orice formă și să obțină o spumă care prezintă aceleași efecte. Aceleași efecte e un pic abuziv spus. Efectul original în cristal este de 10%. În cazul ăsta efectele sunt undeva în jur de 0,1%. Wow, wow, păi stai puțin că e puțin! <laughs> Deci, probabil că se va ajunge în jur de 1%. Deja 1% e suficient pentru diverse aplicații de poziționare. Și care... Spumele, plus că au avantajul că consumă relativ puțin material, competiția cealaltă era materiale pe bază de titan, care este scump. Da? Având densitate mică, sunt foarte atractive pentru domeniul spațial sau pentru domeniul aeronautic. Că sunt ușoare. Sunt ușoare. În general nu vrei să carplumb în avion. Dar cum să spun, deci are un anumit potențial și în general mă aștept ca pe viitor să fie din ce în ce mai mult folosite în aeronautică, în biotehnologii genul acesta de material. a Am înțeles. pare că biologia și medicina umană te atrage din ce în ce mai tare. Deși sunt un fizician prin pregătire, dar e drept că la servici citesc foarte mult despre biologie pentru că face, face parte din atribuțiile mele, însă oricum mă fascinează, într-adevăr. Am găsit, acum o săptămână sau două, câteva rezultate foarte interesante publicate în revista Science despre așa, -numitele, așa numiții neuroni oglindă. Dacă ai auzit despre ei, unii consideră neuronii oglindă cea mai mare descoperire din neurologie în ultimii 10 sau 20 de ani. Și asta de ce? Pentru că se pare că neuronii oglindă joacă un rol foarte important în empatie, în a avea milă pentru celălalt, ceva care ține de natura umană și cu alte cuvinte, înțelegând neuronii oglindă poate ajungem să ne înțelegem mai bine pe noi oamenii dar poate că e mai bine să o luăm uh, cu și să vorbim puțin despre neuroni în general pentru că neuronii oglindă nu sunt cu nimic mai speciali decât ceilalți neuroni ei sunt construiți la fel doar că au o anumită funcționalitate o funcționalitate mai deosebită după cum știi probabil uh, sunt cam 400 de miliarde de neuroni în, uh, în creierul uman, foarte mulți atâtea cam câte stele sunt într-o galaxie și cam atâtea cam cât-atâtea galaxii în tot universul. Toți acești neuroni sunt în general la fel. Îi capătă însă în timpul lor diverse, diverse funcționalități. Unii procesează informația vizuală, alții procesează informația auditivă și așa mai departe. Neuro Neuronii oglind au fost descoperiți, dacă nu mă înșel cu câțiva zeci de ani în urmă, pe niște experimente de maimuță. Și anume, niște cercetători au studiat neuronii individuali dintr-o maimuță atunci când aceasta de obicei lua lucruri. Maimuța apuca un lucru, cercetătorii respectiv puseseră niște electrozi implantați foarte aproape, în așa fel încât să măsoare semnale individuale ale neuronilor și spre surprinderea lor au găsit niște neuroni care erau activi, nu numai atunci când maimuța apuca un lucru, dar și atunci când o altă maimuță făcea același gest. De ce? Pentru că atunci când maimuța apucă un lucru e normal să vezi anumiți neuroni că acționează. Și aceștia sunt de obicei neuronii motorii, cei care trimit acțiunea de la creier la mâini. Spun mâini, uite mută-te. Știi? Informația asta pleacă de la creier, trece prin acești neuroni motori și se duce la mână. Ei erau găsit în principiu în maimuță, în prima fază, neuronii aceștia, neuronii oglindă, exact în zona asta motorie. Până aici nimic special. Special au fost însă ca să vadă cum acești neuroni erau activați chiar și atunci când într-o altă maimuță făcea același lucru. Și au rămas foarte mira și desigur, de atunci lumea științifică din neurologie a fost atrasă foarte mult de acești neuroni oglindă. După un de timp s-au făcut experimente și pe oameni desigur, după cum îți poți da seama, pe oameni nu poți să faci experimente cum vrei tu să iei, să bagi electrozii acolo și să măsori care neuron vrei tu, nu se poate așa ceva. Așa că ei acum lucrează cu experimente de imagistică cu rezonanță nucleară, măsoară acțiunea neuronilor în anumite zone atunci când persoana face ceva și atunci când persoana respectivă privește o altă persoană făcând același lucru. Și atunci, și în, și în astfel de experimente, sau observat o corelație între neuronii oglindă, care la om, apropo, sunt situați în alte zone ale creierului, însă există acești neuroni și la om care acționează atunci când tu faci ceva și atunci când altcineva face același lucru. Încă o dată, neuronii oglindă nu sunt cu nimic fiziologic diferiți de ceilalți neuroni. Ei au funcțional, uh, au primit funcțional capacitatea asta. Recent însă, Uh, s a publicat în Science uh, pentru prima oară niște neuroni pe păsări. Oamenii de știință au avut o idee uh, destul de frumoasă, ca să spun așa. I-au vrut să, să vadă cum învață păsările să cânte. Pentru că e clar că păsările învață să cânte una de la alta. De la tată, de la copil și așa mai departe. Iar cântatul păsărilor, în cazul de față al vrăbiilor, este foarte important în cazul împerecherii. Uh, și neuroni oglindă sunt... Uh, sunt pomeniți pentru slujba asta. Poate că neuronii oglindă joacă un rol important în învățatul cântecelor și este exact ceea ce au dovedit și ei. În primul rând, poate că e frumos puțin să vorbim despre cum au făcut experimentele. Pentru că trebuie să-ți imaginezi, nu știau unde erau acei neuroni uh, oglindă în creier. Așa că, într-o primă instanță, au luat o grămadă de păsări, o grămadă de vrăbii pe care uh, le-au făcut să cânte mai mult decât trebuia. Și cum poți să faci un mascul, de exemplu, vrabil să facă să cânte mai mult decât trebuie? În primul rând, îi dai o doză serioasă de hormoni. <laughs> în al doilea rând, îl păcălești să creadă că e primăvara. Așa că i-au crescut încetul cu încetul lumina artificială în, în camerele în care erau vrăbile. După ce au făcut condițiile astea deosebite pentru ca vrăbile să cânte cât mai mult, au trebuit să implanteze electrozi în creier. Numai că nu știau în care zonă sunt respectiv neuronoglindă. Așa că au construit un sistem mecanic foarte mic, am înțeles că avea dimensiuni de milimetri, în care electrozii erau scoși și băgați într-o altă poziție din creier. Desigur, operația a fost clară. Se desface creierul vrăbiei, se introduc electrozii, se introduce așu, se închide creierul, <laughs> după care se lasă vrăbia să cânte. Cântecul vrăbiei se înregistrează, se înregistrează în același timp desigur, și semnalele provenite de la neuronii din zona de studiu, după care însă, același cântec al vrăbiei se pune la un difuzor, în așa fel încât vrabia să-și asculte proprii cântec ca și cum ar fi cântat de o altă pasăre. Iar aceiași neuroni sunt din nou urmăriți. Tot după ce toate aceste experimente au, fă au fost făcute, ce crezi că s-a făcut la sfârșit cu vrăbile? poți să-ți imaginezi o oh, desigur vrăbile au fost să spun așa niște cuvinte mai ușoare omorâte, au fost uh, uh, distruse uh, creierul lor a fost disecat în așa fel că să, steaz, să se stabilească cu precizie zona în care au fost localizați acei electrozi uh, și uh, foarte interesant că în articol e descris cam uh, vreo două fraze lungi de tot sunt descrise procedurile prin care vrăbile au fost omorâte, Pentru ca să fie clar pentru cititor și pentru celelalte organizații de apărare a drepturilor păsărilor, că metodele respective nu au fost dureroase. În fine, trecem peste partea experimentală și să părim puțin măsurătorile. Am pus aici câteva măsurători și o singură poză care e mult mai interesantă am să ți-o arăt acum. După cum vezi în fotografia Andrei, sunt două înregistrări aici înregistrările ale activității neuronale are unor neuroni oglindă. În prima registrare, pasărea cântă și la intervale regulate, acești neuroni oglindă sunt activați. În a doua registrare, pasărea ascultă cântecul pe care l-a cântat mai devreme. Acum nu ne mai surprinde. Vedem și aici că neuronii oglindă sunt activați la intervale uh, regulate. Ceea ce este însă surprinzător în fotografie este faptul că cele două activări ale neuronilor oglindă sunt sincronizate. Pentru că pe fotografie pe care o vezi tu, melodia începe în același moment de timp. Ceea ce înseamnă că neuronii oglindă sunt activați când, să zicem să spunem așa, când știu și eu, zim în cântecel, frunză verde, da? Neuronul oglinde este activat la litera R, când ajungi frunză V, la litera V este activat, da? Când asculți melodia, când cânți din nou frunză verde, când ajungi la litera V, exact în același moment neuronul oglinde este activat. Andrei, sincronizarea aceasta a neuronilor este surprinzătoare. De ce? Imaginează-ți că asculți o melodie. Mai întâi te aștepți ca uh, sunetul să intre la ureche după aia să ajungă la neuroni și după aceea la conștiință. Explica foarte, foarte simplu, știi? În sens invers, atunci când cânți o melodie, te aștepți ca mai întâi să ai conștiința, ideea ta, că domnele vreau să cânt, după aceea treci semnalele la neuronii care sunt de ăsta asta motorii și după aceea semnalul respectiv ajunge la voce. Deci cu alte cuvinte, în cazul când asculti, trebuie să vezi mai întâi neuronii oglindă emițând, iar după aceea când cânți, să să-i auzi după aceea. Asta este ceea ce te-ai aștepta într-o explicație foarte, foarte simplă. Însă în poza lor, neuronii respectiv sunt sincronizați foarte bine și este încă o dată pentru prima oară măsurată. Explicația cu care vin cea este una care se găsește foarte des în circuitele și cărțile electronice, că tot ai menționat-o despre informatică, și anume este un circuit cu ceea ce s-ar putea numi un feedback. Ce se întâmplă? Tu cânți o melodie da? și atunci neuronii, uh, uh, neuronii oglindă sunt activați în anumite momente. Tu însă când ascuți melodia, tu se sincronizezi. Te, te placezi înăuntru ca și cum ai trăi melodia respectivă. Ai un circuit de feedback care te asigură practic că tu rămâi întotdeauna sincronizat cu melodia respectivă. Este o explicație foarte simplă. Încă o dată, în cărțile de electronică se explică foarte simplu cum poți să te sincronizezi cu melodia care vine din afară. Um, importanța practică acestui lucru este foarte clară. Noi atunci când ascultăm o melodie sau să vorbim despre păsări, păsările când ascultă o melodie pe care o cunosc, se identifică cu melodia respectivă. O situație asemănătoare cu uh, mecanismul de empatie pe care l-am discutat de la început. Atunci când Vezi ceva, te identifici cu lucru respectiv. Când ți-e milă de o altă persoană, te identifici cu persoana respectivă. Și încă o dată, aici se vede importanța rezultatelor acestora. Pentru că noi vrem să înțelegem cum suntem făcuți noi oamenii. Iar mila pare să fie un lucru foarte uman. Suntem oameni, avem milă, deci suntem ceva deosebit, suntem ceva mai mult de niște mașini. Asta sperăm. Orice ce se întâmplă în cazul ăsta și se întâmplă de multe ori în știință, este o anumită demistificare. Aceste procese care sunt atât de umane pentru noi, cum ar fi mila, cum ar fi empatia, par să încep să fie explicate prin niște procese electronice, prin niște procese mecanice, știi? Și sunt, nu pot să nu fiu mira, nu pot, să fiu, nu pot să nu fiu atras de rezultatele astea, cum ai spus tu la început. Deci eu pânăva îți dau dreptate pe partea cealaltă este, ceea ce face natura este că nu-i place să reinventeze roata. Și mecanisme care erau folosite într-un anumit scop al cel de accentare. Sunt... Nu, deci un mecanism. Da. Deci chiar o anumită genă care era folosită pentru un anumit scop, mm. un anumit receptor va fi refolosit și în alt scop dacă este foarte potrivit pentru acest da. scop. E, exact uh, ce ai spus tu, e menționat și în articol și e foarte bine într-adevăr că l-ai spus, pentru că este adevărat. Celtorii subliniază faptul că e, creierul, o parte din creierul nostru e făcut să cânte. Neuronii sunt, cumva formează un, un sistem, da? o, ca, un, o, ca un fel de mic programel în creierul nostru, care ajută, care ne ajută să cântăm. Dacă sistemul ăla tot este făcut, dacă sistemul ăla tot există în creierul nostru, de ce nu ar putea refolosi, de ce nu ar putea fi refolosit de către creier atunci când ascultăm melodii? Exact ce ai spus. Tu. Practic, refolosim ceea ce avem în creierul nostru. Care este o metodă, în general, este o metodă cunoscută. Sunt foarte multe gene care sunt refolosite cu, pentru cu totul alte scopuri și sunt o mulțime de mecanisme biologice care sunt refolosite într-un alt organ pentru un cu totul alt scop. Și probabil că asta se, se întâmplă și în creier. Mecanismul exista da. și putea fi refolosit, ceea ce înseamnă că putem trage o concluzie știi că mie îmi place un pic darbinismul că de fapt mila este folositoare. <laughs> de ce e folositare? <laughs> pentru creierul ajuns la concluzia că dacă iau un mecanism care există și generez această stare de empatie, da? probabil că cei care au avut acest mecanism au supraviețuit, au mai, supraviețuit bine. mai bine, s-au putut ajuta în grup. Ceea ce spui tu acum e o propunere. E o propunere. Eu o propun. <laughs> nu e ceva de mult. Am ajuns la final Am ajuns la final Ceva special Ceva special este că... s-a pasă cu din finale astăzi și vă așteaptă și data viitoare la aceeași adresă de internet. stiinta.com. Iar pentru la. ce faci Te din să